Was ist der Zakat des Pilzes? Eine Wohltätigkeitsorganisation führt den letzten Monat des Ramadan durch, eine Reinigung der Fastenperson und ein Essen für die Armen.